«Подобиш мене, Господи, постраждати за народ твій». Усі були глибоко зворушені. В благовійному мовчанні минула хвилина, друга. А що ж звернувся нарешті Мельхиседек до Найде? Хіба закінчилося послання святого владики? «Ні, ще, – приволобне очі, – відповів Найда, – то читай далі, і ігумен знову сів на своє місце». Епископ Гервасій наприкінці звертався з напученням до братії і всіх жителів України, закликаючи їх до терпіння і покори, і застерігаючи, що яких би мук не зазнали вони від гонителів, краще мовчки терпіти їх, аніж підносити оружну руку і за злодіяння платити злодіяннями. Зворушливе послання кінчалося такими словами – і такими за віру тяжкими стражданнями і терпіннями перед усім християнським світом слави єсте, зажили, яку історія в вовіки не зітре. І сіє їх, мучителів ваших, діло потече повістями і історіями у всі прийдешні віки. Амінь, промовив Мельхі і побожно поцілував підпис преосвященного владики. Запало досить довге мовчання. Нарешті Мельхіседек заговорив знову, «Так, достойно і правильно є діяти по глаголу нашого найпревосвященнішого владики. І я, брат його во Христі, не раз наказував і пастирям, і парафіянам нашим, щоб терпіли і ждали. З болем у серці доводилось іноді втішати нещасних цими убогими, безпорадними словами». Архідеякон зіткнув так глибоко і з такою силою, що навіть полум'я лампади, що блимала перед розп'яттям, похитнула і замиготіла. Ну й терпіли ж, мимохідь зіткнув і Мельхіседек. Не відаю, чи є на світі інший такий багатостраждальний і багатотерпеливий народ. Своїм терпінням ми зажили собі вічної слави. Історія запише це на скрижалях своїх. Своїм терпінням нарешті заслужили ми в Бога великої ласки. Чудо звершується, навкруги пригнічені й уярмлені, піднімають голови з теплою надією в очах, дзвін розносить навкруги радісну вість, навіть і ті, що відпали від предківської віри, повертаються в лоно рідної істинної церкви. Повертаються в деяких місцях, правда, мовив архідеякон. А в інших латиняни й уніати чинять ще більше розбої та наїзди. Це випадки, заперечив Мельхісадек, та й, певно, в тих глухих місцях, куди не дійшов ще декрет короля і не долетіла звістка про високий протекторат єдиновірної монархії. Минулої седмиці одержали ми про це радісне повідомлення від милостивого нашого Яснев Бозі Преосвященного Георгія епископа білоруського, і розіслали з оного послання і декрета королівського копії по всіх наших храмах, нехай радіє і перебуває в надії народ. «Ох, прости мене за моє зухвале інако брати брате мій, во Христі і в Плоті, найчесніший владико», заговорив Аркадій. «Але дух мій бентежиться, і заспокоєння йому від цих радісних вістей несть ніякісінького». «Шляхта переродитися не може. Який з малку, такий і до останку. І раніше її настринчували ксьонзи та єзуїти гнати і винищувати в пень схизматів. То яку вагу матиме для них королівський декрет? Одначе, за цими декретами стоїть сила могутньої держави. Чи стоїть іще? Цього ми, певно, не знаємо. Яснепривелебний владика, зауважив Найда, «А коли й стоїть», – додав Елпі Дифор, – «то хіба все примусить одуматися свавільно, непідлегло, ні смиренно-мудрію, ні тверезій обачності шляхту? У беззаконі зросла вона, безправністю годувалася, для безпутства і для гвалту живе». «Ех, покора й терпіння!» – не витримав і прорвався Аркадій. «Багато вони нам допомогли, слави мучеників зажили. Ха!» а віру і народ довели до цілковитого знищення у славному терпінні. Боронитися от й розбою терпінням? Ха-ха-ха! Багато виборемо! Брате, не своє мудрствуй і бунтівливу душу свою упокорюй,